і лише перебуваючи на пенсії, я знайшов алкогольну еквілібристику. Це делікатна, як досліди з небезпечними радіаційними елементами, процедура повільного споживання, що аж відчуваєш у чубчику голови такий блаженний стан, котрий неможливо описати, і ти опиняєшся як буддист у нірвані на короткий час. Згодом ти або в прекрасному настрої, або потрапляєш, як норвежці, у депресію, яку вони трактують, як нормальну життєву неминучість у своєму сірому холодному кліматі. У таборі було троє чехів, яких називали чомусь пепіками, і кілька латишів, а ще словак. Був і мадяр, який так вимахував сокерою, що не тільки стояти біля нього було небезпечно, а й дивитися було страшно, щоб він себе не скалічив. Він мав вищу освіту і добре знав англійську мову. Наставників їх було двоє, і він обсипав такими американськими проклюнами, що вони його обманали. З його роботи не було пуття, і він скоро зник. Невідомо, чи самочинно, чи з дозволу. Був один австрійський словенець, чи словенський австрієць, бо Словенію було анексовано Гітлером до німецького рейху. Ветеран німецької армії. Він перший купив мотоцикл. За ним почали купувати інші. Двоє розбилися на мотоциклах, коли поверталися до табору з містечка Дайлесфорда на підпитку. Найбільше було поляків. Українців було чи не семеро. Кожний із тих людей мав свою особливу біографію. Мій співжитель по бараку працював під час війни в одного бавора, жорстокого німця. Після війни одружився з молодою дівчиною, але її з дитиною залишили в таборі у Бонегіллі. До неї під час свого перебування в лісі він не їздив і незабаром захворів, як я згадував, на шизофренію. Великий і сильний, як кожум'яка, він отримував задоволення в роботі. Щоб більше нарубати дров, так не мов, чув голос Франка, якого він не читав. «Праця єдина з неволі нас вирве». Однак я почував себе з ним на роботі, наче в турецькій неволі. Читав я в книжках з історії, що турки високо цінували невільників з України за їхню працю. А за росіян на базарі значно менше платили, бо вони ліниві і викручувались як могли, щоб менше працювати. Стефан Рогальський під час німецько-польської війни потрапив у німецький полон. і Його завезли аж до Норвегії хоч українців німці звільнили та про нього забули. Аж на Різдво він отримав святочну картку з поздоровленням від Українського центрального комітету в Кракові. Він був єдиний українець серед поляків і не признавався, що він українець. Тепер побоювався, що його будуть переслідувати. Після закінчення війни польських полонених норвежці щиро пригощали, розповідав Стефан. Був один поляк, який видавав себе за славного піаніста Аля Падаревський. Мав велику популярність, і його запрошували багачі і аристократи. На одному прийнятті господиня дуже просила, щоб він заграв. Що ж йому робити? Все таки підступає до фортепіано, всі напружені затихли. І він підносить руки вгору, щоб ударити перші акорди, і драматично схиляється на фортепіано. «Вибачте мені», – каже зі сльозами на очах, – «але впродовж п'яти років мої руки так тяжко спрацьовано чорною роботою, що я не відважуся тепер щось заграти». Рясні облески. Рогальського з польськими полоненами по війні перевезли до Північної Німеччини і включили до армії генерала Андерса. Виконували вони службу, включно з муштрою, як у всякому війську. Аж одного дня англійське військо оточило їхні казарми і наказало здати зброю. Ходили чутки, що польська армія планувала зі зброєю повернутися через Східну Німеччину до Польщі. Чи правда чи ні, але їх демобілізували, і Рогальський опинився в таборі Діпі, де закінчив Кравецький курс. Тепер із нами сокерою фастригує дерева. Джонаконечний, здоровий і сильний – у якого робота горіла в руках, мав таку біографію, що можна було б написати велику книгу. А якщо коротко, в боях під бродами поранений потрапив у полон. Сибір і голод, недоїдання. Врешті прибула медична комісія. Лікарі чи санітари пальцями мацали в'язнів за стегно, і тих, хто мав саму шкіру й кості, висилали на оздоровлення до військового госпіталю, який мав окрему палату для зрадників, що служили в німецьких збройних силах. Надійшло літо, і половини посилають до колгоспів на роботи. З намовою ще одного дивізійника конечний назвався «Польським громадянином з-під Кракова». НКВД його допитує, та врешті дає йому список документів, які він має пред'явити в польському посольстві у Москві. Між документами заклеєний конверт, якого він не сміє під загрозою суворої кари відкрити. Конверт не дає йому спокою. Їде поїздом одну ніч, другу, а на третю, наближаючись до Москви, не може заснути. Йде до туалету і відкриває конверт, читає. Такий то видає себе за польського громадянина, що є неправдоподібно. Рекомендує його відправити до Інтернаціонального концентраційного табору в Одесі. Він подер листа на дрібні шматки і укинув до раковини. Добившись до польського посольства в Москві, наконечний дав урядникові свої документи зі списком. «А де ще один документ?» запитує урядовець. «О, я забув», відповідає Юзеф, витягаючи з кишені конверт. Це був лист, добровільно написаний головним лікарем українцем госпіталю. Лікар – Ніби, перечуваючи щось, дав характеристику, в якій ішлося про те, що наконечний, добрий робітник і виконував усі призначені роботи. «Добже, добре!» – прийняв урядовець того листа.